Das große Herbstfest. Auf dem Bauernhof von Bäuerin Yumi gab es eine Menge zu tun. Die Äpfel an den Apfelbäumen waren reif und mussten gepflückt werden. Yumi und Chase, der Schäferhund, sammelten die schönsten ein. Wie wär's mit denen? Danke, Chase. Oh, das sind wirklich Prachtstücke. Genau richtig für unser Herbstfest. Meine Äpfel schmecken besonders süß. Dalmatina Marshall schob einen Korb nach dem anderen heran. Ich mag Äpfel wirklich richtig gern, Bäuerin Yumi. Vergiss nicht unsere Kürbisse. Ich mag auch Kürbisse wirklich richtig gern. Noch lieber als Legalis. Jetzt waren aber erst einmal die Äpfel dran. Und schon bald waren die Körbe fast voll. An die anderen Äste komme ich nicht dran. Aber ich schaffe das. Ist ganz leicht. Pass auf! Marshall nahm Anlauf, Nein, warte. sprang hoch und bekam einen der Äste zu fassen. Aber Marshall, die sind doch zu. Uh -oh. Der Ast schnellte zurück. Ah! Marshall sauste durch die Luft, Liegsam. landete erst ah! auf einem Heuballen, oh! oh! oh! oh! dann auf dem Rücken der schwarzbunten Kuh, die in einem Gatter vor dem Stall stand oh! Entschuldige, und zum Schluss mit dem Kopf voran in einem Haufen Kürbisse. Oh. Nichts passiert. Marshall. <lacht> Alles in Ordnung, Marshall. Oh. Bäuerin Yumi nahm dem Dalmatiner den Kürbis vom Kopf, und sah sich dann besorgt um. »Oh nein!« »Tut mir leid! Ich räume das weg!« »Nein, nein, ist schon gut. Mit Kürbispampe werde ich fertig. Aber wie Kolinda sich verhält, das macht mir Sorgen. Immer wenn sie so unruhig ist, bedeutet das, dass das Wetter schlecht wird. Und das ist nicht gut für die Äpfel.« Yumi schaute sich auf ihrem Handy die Wettervorhersage an. »Ja, es wird bald schneien. Kühe spüren das immer.« Heißt das, ein Schneesturm kommt? Es ist doch noch nicht Winter. Was wir heute nicht pflücken, wird erfrieren. Und das können wir für das Fest nicht gebrauchen. Och, so ein Ärger. Dann müssen wir eben alles pflücken, bevor der Sturm da ist. Das wird ganz schön viel Arbeit. Dafür brauchen wir zu dritt viel zu lange. Das ist ja furchtbar. Ryder und die anderen Hunde können helfen. Ja. Los, los, los, los. Chase und Marshall flitzten zur Zentrale der Fellfreunde hinüber, um mit Ryder ihren nächsten Einsatz zu besprechen. Ryder! Was gibt's, Freunde? Juni braucht unsere Hilfe. Da kommt ein Schneesturm. Sie muss ihr ganzes Obst bis heute Abend ernten, sonst fällt das Herbstfest aus. Keine Sorge, Freunde. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale! Guy und Suma spielten gerade fangen, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Paw Patrol zur Zentrale! Wer als Erster bei der Zentrale ist? Rocky und Rubble spielten im Park Frisbee. Paw Patrol zur Zentrale! Das ist Ryder! Wettrennen! Vorher brachten sie aber die Frisbee-Scheibe noch dorthin, wo sie hingehörte. Das muss in die Kiste! Hier kommt Rubble, der Retter! Das ist unfair. Die Bulldogge war nämlich schon weitergerannt. Rocky schloss schnell den Deckel der Kiste und flitzte seinem Freund hinterher. Rubble, Rocky, Zuma und Sky erreichten gleichzeitig die Zentrale. Der gläserne Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und als sie oben waren, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Chase, Marshall und Ryder erwarteten die Fellfreunde schon ungeduldig. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Gut, dass ihr da seid, Freunde. Bäuerin Yumi braucht unsere Hilfe. Er schaltete den großen Bildschirm ein. Ein Schneesturm nähert sich. Wenn es im Obstgarten friert, ist alles Obst an den Bäumen verdorben. Oh, Bäuerin Yumi braucht wirklich unsere Hilfe. Ja, und wir werden ihr helfen. Marshal, du musst mit deiner Leiter das Obst an den oberen Ästen pflücken. Uh, Marshal macht's! Mit seinem Schaufelbagger bringt Rubble dann das Obst zum Lagern in die Scheune. Schnell! Rubble ist der Retter. Der Rest von euch Fellfreunden hilft auch mit. Jetzt müssen alle Pfoten zusammenhalten. <lacht> ja! Ja! Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, Sky, Chase, Zuma, Rocky, Rubble und Marshall sausten die Rutsche hinunter, die bis ins untere Stockwerk reichte, und flitzten zu ihren Fahrzeugen. Marshall sprang in sein Feuerwehrauto mit den Schläuchen, dem Blaulicht und der langen Leiter. Rubble in den gelben Bagger mit der großen Schaufel und Ryder auf sein Quad, mit dem er überall hinfahren konnte. Die drei waren die ersten, die losrasten. Doch nun breitete Sky die Flügel aus, die an ihrem Rucksack befestigt waren und war wenig später schon in der Luft. Ja, ich bin der Flughund! Aber auch Chase in seinem blauen Polizeiauto, Rocky im Recycling-Lkw und Zuma auf seinem Luftkissenboot waren jetzt unterwegs. Als sie den Bauernhof erreichten, war Bäuerin Yumi sehr erleichtert. Ryder und die Helfer auf vier Pfoten. Ja! Jetzt können wir wenigstens etwas Obst ernten, bevor es schneit. Wir werden alles Obst ernten, Bäuerin Yumi. Kein Apfel wird hängen bleiben. Ja! Die Paw Patrol ist fix, fix, fix! Sky und Zuma, wir fangen mit den Kürbissen an. Alles klar! Komm schon, Sky! Lass uns los, Ernten! Marshall, fahr die Leiter bis zur Baumspitze aus. Ru! Das war kein Problem für den Dalmatiner. Schließlich war er der Feuerwehrhund. Du und ich sind das Pflückteam. Wie der Wind kletterte Ryder die Leiter hinauf und warf einen Apfel nach dem anderen nach unten zu Marshall, der das Obst in einen Korb legte. Jetzt kam Rocky angelaufen. Was ist mit mir? Wir müssen versuchen, die Äpfel superschnell in die Scheune zu kriegen. Dafür kann ich bestimmt was bauen. Was soll ich tun? Guck einfach, wo du noch mit anpacken kannst, Chase. Der Polizeihund schaute sich aufmerksam um. Ich bringe die Äpfel dort in die Scheune. Chase rannte zu den Körben hinüber. Doch Rubble in seinem Schaufelbagger war schneller. Oh, ich räume die Körbe schon weg. Chase ließ die Ohren hängen. Oder auch nicht. Sky und Zuma, der braune Labrador, waren mit den Kürbissen beschäftigt, die auf den Äckern lagen. Wir nehmen den Großen hier. Okay. Hey Sky, braucht ihr vielleicht huh? Chase wollte den beiden helfen, doch da kam ein Kürbis genau auf ihn zugerollt. Hilfe! Er konnte gerade noch zur Seite springen. Ich bin hier nur im Weg. Vielleicht kann ich woanders helfen. Rocky sah sich unterdessen in der Scheune um. Er liebte es, Dinge zu bauen und hatte auch dieses Mal eine prima Idee. Hm, eine alte Regenrinne, klasse! Nicht verschwenden, wiederverwenden. Schnell schnappte er sich die Regenrinne und war schon auf dem Weg nach draußen. Vorbei an Rubble, der mit seinem Schaufelbagger einen Korb mit Äpfeln nach dem anderen in die Scheune brachte. Hier kommt Rubble, der Retter. Zuma und Sky hatten mittlerweile herausgefunden, wie sie die Kürbisse anstoßen mussten, damit sie von selbst Richtung Scheune kullerten. Die Hälfte auf die rollen los. Mit Kürbissen Alle waren beschäftigt. Nur Chase fühlte sich immer überflüssiger. Niemand schien seine Hilfe zu brauchen. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Hä? Ja, Marshall retten, der mit dem Kopf in einem der Körbe feststeckte und nicht sah, wo er hinlief. Marshall, die Kürbisse! Immer mehr kamen den Acker heruntergerollt, genau auf den Dalmatiner zu. Aber das konnte der ja nicht sehen. Marshall, pass auf! Auch Rubble kam jetzt angebraust, brenzte scharf, die Äpfel flogen vom Schaufelbagger. Uh -oh. Während Marshall verzweifelt versuchte, sein Gleichgewicht zu halten, trotzdem hinfiel und sich zwischen lauter Äpfeln und unter einem dicken Kürbis wiederfand. Marshall, ist alles in Ordnung? <lacht> Der Kürbis steht dir gut. <lacht> Auch die anderen Fellfreunde kamen jetzt angelaufen oh, nein. und sahen sich besorgt um. Wie sieht es denn hier aus? Äpfel, Kürbisse, alles lag durcheinander. Freunde, so werden wir die Ernte niemals schaffen. Wir haben uns gegenseitig gestört. Hm. Chase, jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Was für eine, Ryder. Es wäre schön, wenn du hier den Verkehr regeln würdest. Ja, Chase kann sowas ganz toll, weil... Er ist der Verkehrspolizist. Worauf warten wir noch? Wuff! Fellfreunde, legt los! Als erstes befestigten sie die Regenrinne so, dass die Früchte direkt vom Apfelbaum in die große Schaufel des Baggers kullern konnten. Rockys Obstrutsche ist einsatzbereit. Teste sie mal, Ryder. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ja, es funktionierte. Immer weiter, Rocky. Hol deinen Wagen, dann kannst du Rubble helfen. Sofort flitzte Rocky los und kam mit seinem LKW genau zu dem Zeitpunkt an, als der Schaufelbagger voll war. Rubble, ah, los! Na komm schon, Rocky! Also stellte sich nun Rocky unter die Regenrinne und fing die Äpfel auf. Und so wechselten sich die beiden immer wieder ab. Jetzt konnte sich Polizeihund Chase um die anderen kümmern. Zuma und Skye, haltet eure Kürbisse bereit! Los, Zuma! Fahrt links. Ja! Sky, roll deine rechts runter. Alles klar. Oh ja, aha. Bäuerin Juni freute sich sehr, dass die Scheune sich immer mehr mit Obst und Gemüse füllte. Jeder wusste genau, was er zu tun hatte. Und niemand stand dem anderen im Weg. Wir ernten alles, wuhu! Aber es gab viele Bäume und Äcker auf dem Bauernhof und irgendwann fielen die ersten Schneeflocken. Besorgt lief Chase zu Ryder. Es wird kälter und wir müssen noch viele Kürbisse ernten. Hm, ich weiß, wie wir die Kürbisse schnell in die Scheune kriegen. Wettbewerb im Kürbisrollen. Hey Chase, sag allen Bescheid. Kürbisrollwettbewerb in die Scheune, Freunde. Woohoo! Mit einem Satz sprangen Zuma und Sky auf die Kürbisse und rollten sie in die Scheune. Yeah! Auch Rubble, Rocky und Marshall machten begeistert mit. Woohoo! bis Marshall mal wieder nicht rechtzeitig anhalten konnte und kopfüber in das Gemüse plumpste. Natürlich mit dem Gesicht zuerst. Nichts passiert. Endlich war die Scheune voll. Das hier war der Letzte. Das war's, Freunde. Ihr habt's geschafft. Wir haben es alle geschafft, und zwar rechtzeitig. Jetzt schneit es nämlich schon richtig, seht ihr? Ryder, du und deine Hunde wart die Rettung. Jetzt gibt es doch noch ein Herbstfest. Wir helfen immer gern, wenn wir können. Hilfe holen ist leicht, ein Anruf reicht. Die Fellfreunde freuten sich riesig auf das Fest und konnten es kaum noch erwarten, dass es endlich losging. Das diesjährige Herbstfest der Abenteuerbucht ist hiermit eröffnet. Ja! Ja! Alle hatten großen Spaß und ließen sich die leckeren Früchte und das Gemüse schmecken. Und Rubble sorgte mit seinem Schaufelbagger dafür, dass die Körbe nie leer waren. Doch plötzlich lief Katzi ihm über den Weg. Er bremste scharf, einer der Kürbisse flog herunter oh oh. und landete natürlich auf... Marshall! Äh, pass auf. Zu spät. Marshall hatte mal wieder einen Kürbis auf dem Kopf. Aber das... War er ja mittlerweile gewöhnt. Nichts passiert! Die Rettung der Meeresschildkröten.